Так просиджувала вона цілими годинами. Олюнька мала ще одне місце, куди заходила час від часу. Був це холерний цвинтар. Він стояв на другому кінці Пешновецької оболоні, ген під самою греблею. Але тут не було так мило. На тім цвинтарі ні однісінького дерева. Одним єдиним стояв чорний високий дубовий хрест, а більш нічого, крім бур'яно між низькими могилками.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 Пішла до сусідів, Ганні треба було миски, і вона наказала олюнці швиденько обмити миску. Олюнька злізла з пічка, підтягнула рукави і схилилася над помийником. Миска була засохла від вчорашньої страви і не відмивалась. «Нужне здаро! Ти зателепана, помийнице! Чи ти примерзла до миски?» Олюнька настрашилася крику і випустила миску з рук. Череп'яна миска розлетілася на шматки.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 Олюнька вилізла на призьбу, але й тут їй не було тепліше. Вона заплакала голосно, заглядала в вікно та просила вину, щоб ради Бога впустили її, бо замерзне. У тій хвилі вулицею не дійшов Шавко. Побачивши обдерту дівчину, він очам своїм не міг повірити, щоб це була Олюнька, владниця двадцяти моргів ґрунту і шляхицька дитина. Шавка огорнула лють. він переступив через перелаз, опинився під хатою і здогадався відразу, що тут сталося, бо й зачув, як дівчина крізь плач просилася до хати. «Відчиняй!» – гукнув так, що аж шибки задзвеніли, і гримнув у двері. «Зараз відчиняй, бо двері виважу!» Ганна, почувши голос Шевка під дверми, притихла, мов би її не було дома. «А ти, собача віро!» – заскреготавши око зубами і підважив двері своїми широкими плечима. Двері піднялися вгору і ссунулися з бігунів. Держалися хіба на засуві. Шевко потиснув двері вдруге, засув затрещав, відломився від одвірка, і двері впали на сіни. Ганна хотіла защіпнути хатні двері, але Шевко в саму пору так сильно їх сіпнув, що Ганна аж до сіней випала. «А ти, свиняче путо, то ти викидаєш дитину шляхецьку на мороз з її власної хати?»